Зблизька змійка, з обох боків оздоблена жовтими смужками дрібненького піску, видавалась не такою вже й вузькою, і якщо витримувати до кінця порівняння з рептилією, скидалась радше не на тоненького вужика, а на ситого лінивого удава, що перетравлює їжу, марно намагаючись зігріти численні кільця свого холоднокровного тіла під пекучим літнім сонцем. Утім, Сонце ще не зійшло. Воно лиш окрестило небосхил багряною лінією, немов поклавши пунктирні стіпки там, де за кілька хвилин мав з'явитися рівний рожевий шов першого сонячного промінця. «А чому на тобі немає ніяких прикрас?» Пошепки поцікавила Світлана Узоряни. «Навіть сукні пристойної немає, не кажучи вже про весільну. А чому ви шепочете?» Доволі голосно озвалась Покоївка. «Боїтесь розбудити світло?» «Не бійтесь! Ви ж бачите, воно прокинулось, воно народжується!» «Богиня ночі вже пішла!» «А ось і рада старішин!» Екзальтовано вигукнула Зоряна. «А Роман разом із ними чи ні? Ви його зрите?» «Зрю!» – відказала Світлана, подумавши, що всі її київські друзі. «А чи були це, власне, друзі? Чи просто знайомці, колеги?» Зі сміху померли б, зачувши від неї такі стародавні звороти. То чому ж вона почувається так, ніби ці слова жили, дрімаючи у глибинній пам'яті її єства, і прокинулись, дочекавши слушного часу? Він там, серед них, я бачу його чорняву голову серед білявих маківок. Ти що, сумнівалась, чи прийде він? Наречена знітилась. Я мала сумніви, тихо зізналась вона. Він рицар, хоч радник, а я проста служка, я йому не пара. Цікава обмовка, відзначила Лана, рицар хоч радник. Видно по всьому, що й в далекі часи саме лише вміння плескати язиком не надто віталось. І в переліку почесних професій фах Романа не займав вищий щабель. Чи причина тут в іншому? А все те вона собі надумала, керуючись виключно особистими почуттями дорадника. Може він рицар плаща та кинджала? Ще хотіла спитати Лана, проте утрималась, знаючи наперед, що іронії Зоряна не розпізнає, зате відчує яхитство в голосі дружки, і їй буде неприємно. Натомість вона промовила. «Ти так і не відповіла на моє питання. Які прикраси потрібні нареченій в день, коли єдина і найголовніша прикраса – вона сама?» Зоряна трусанула головою, і розкішний золотавий водоспад сяючого волосся полився по плечах рівними гладенькими струменями. «Які шати своєю пишнотою можуть заступити усе багатство люблячого серця?» Дивіться краще на обряд, пані, зараз буде цікаво, сподіваюсь, роман пройде випробування. Світлана повернула голову в той бік, купа дітків переходила міст з явним наміром приєднатись до жінок, а наречений чомусь спускався до річкового берега з іншого боку, так, щоб його і зоряну розділяла вода. А що, може не пройти? спитала Лана з інтересом. Її довге волосся падало на очі, а срібні підвіски на скронях дрижали, наче сльози на кінчиках вій засмученої красуні. Одежа її, хоч і чиста та свіжа, погано захищала від вранішньої вологи в повітрі. Примруживши очі, щоб від холодного вітру вони не сльозились, Лана спостерігала за тим, як Світозар, вишикувавши півколом сімох своїх старішин, став навпроти них обличчям до сходу, і підніс руки долонями до неба, немов хоча чому ж немов язическиський жрець. Свої шикарні сап'янові чоботи він десь залишив. І отже, дивина, босий здавався ледь не вищим, ніж на отих вражаючих підборах. Доки він щось говорив, що саме Світлана не чула, хоч і стояла дуже близько. Так близько, що бачила, як ворушаться його вуста і вуса колишуться, мов очерет від вітру. Зоря мовчала. А як тільки він замовк, нерешена негайно відмовила. Досі не траплялося такого, щоб котрийсь чоловік не прийшов. Але все в житті буває вперше, ви ж знаєте. Та знаю, на жаль. А в чому полягає, що він робить? Попри зойк дружки... Зоряна залишилась незворушною. Роздягається. Навіщо? Наречено озирнулась здивована. Бо у воду краще лізти без трою. Стривай. Не далі, як учора, ти себе натямила, займаючись самобочуванням із того приводу, що король заслав після купання в річці, І ось сьогодні... Навряд чи Зоряна знала, що таке самобочування. Але тискиглення обірвала хутко. Це наш старовинний звичай. Хворіти на пневмонію після купання? Я не навідує, що таке пневмонія, моя пані. Та звичай цей стосується лише молодят. Король рятував мою доньку, а не одружувався. Це різні речі. Таки різні, як Бог святий. Виходить, вода в змітці не дуже той холодна. А ви торкніться. Лана послухалась, тим більше, що стояли вони за кілька метрів від води, і охнула, опустивши руку в сріблясто-сірі кольору власних очей хвилі річки. Води змійки були не просто холодними, а крижаними, мов гірське джерело зачате і напоїне талими снігами з верхівок Карпат. «Та в нього ж серце зупиниться!» – вигукнула Світлана, щиро співчуваючи будь-якому небраці, на вітраднику, змушеному тут купатись. Ти стала вдовою після цього обряду? Саме це і означатиме, що Роман не пройшов обряд. Цей звичай з давніх-давен слугує жінкам за доказ того, що ніщо у світі, окрім хіба що смерті, не зможе охолодити палаюче від кохання серце чоловіка. Не зводячи з нареченого очей, пояснювала Зуряна. Отже, якщо серце охолоне, це буде знаком, що його недостатньо зігрівало кохання. «Це буде знаком, що вода крижана, а ви всі тут навіжені», – пробурмотіла Світлана. Покоївка сміхнулась. «Можливо, але ж це наша навіженість, чи не так?»